Tehát köszöntök mindenki én neki kölcsét kívánok! Nanoteknológiá, technológia, egy szót meghalljuk, akkor a legtöbb embernek valamilyen szegeszköcsön miérni dolog videógyót az eszébe. De én most az a dolgom hogy ezt egy kicsit nem osztassam. Az egész sztori valahol kezdődött, amikor Richard Feyner 1959 ben egy híres fizikus volt. Tartott egy nagyon bíres a elhangzott egy mondat, nevezetesen Bőven van hely a mélyre. Ez azt jelenti, hogy a kis méretek világa kérdetlen lehetőségeket rejt a számunkra. A nanotechnológia, az olyan technológiák tudományi ágaknak a csoportja, amelynek a végeredménye a vizsgálati tárgya, az egy és száz nanométer közé esik. A nanométer az ugye a milliméternek az egy millió része. Itt van egy ilyen kis skálét körülbelül el helyezni, hogy az atom és egy sejt között hol helyezkedik el, egy nanopartikulum. Itt fölül két érdekességet látunk, egy fullerén molekulát és egy karbon nanocsövet. Ezek széni módosulatok, és az elmúlt években gyakorlatilag a logói lettek a nanotechnológiának. Nagyon sok felhasználása van a nanotechnológiának az iparban, az tudományban és az orvos tudományban, a biológiában is sok felhasználásról beszélhetünk. Azonban, amiről most én szeretnék beszélni, gyógyszerhordozó nanopartikulumok. Mi a célja a gyógyszerhordozó nanopartikulumoknak? Amikor beveszünk egy gyógyszert, akkor a gyógyszernek a szintje a vérünkben elér egy normális szintet, amit kell, és igen gyorsan elkezd csökkenni. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy a bevett gyógyszermennyisége csak egy kis része az, ami eljut oda, ami miatt a gyógyszert egyáltalán bevetünk. A harmadik probléma pedig az, hogy minden gyógyszernek vannak mellékhatásai. A daganatterápiában használt gyógyszerek mellékhatásait szerintem nem kell ecsetelnem. Tehát A hordozók feladata az, hogy magas szinten tartsa a vérten a gyógyszer mennyiségét, csökkentse a mellékhatásokat és hát oda vidja a gyógyszert, ahol, ahol kell. Tulajdonképpen egy farmakológia optimalizációról van szó. Hogy néz ki egy hordozó? Hogy néz ki egy nanopartikulum? Vazasztóan sokféle nanopartikulum hordozó struktúra létezik. Hanem időben nem férne bele, hogy mindegyiket elmesél. A lényeg az, hogy nagyjából a gyógyszerhordozó partikulumok olyan 20 és 120 nanométer átmérőjűek. Nagyon sokfajta osztályozásuk van, vannak lebomlók, nem lebomlók, fémek, polimerek. Itt most két jellemző típus mutatték be. Az egyik a jó öreg liposzóma, az egy jó. Több mint 30 éve ismerjük, ez egy kis lipid membrán, zsírokból felült egy kis gömb, amelyek a belsőjében van egy luk, egy üreg, amiben vízoldékony gyógyszereket, molekulákat tehetünk, de magában a membránban is tehetünk gyógyszereket, olyan típusúakat, amelyek nem szeretik a vizet, hanem inkább ilyen zsíros közegben szeretnek lenni. A felszínén pedig vannak különböző molekulák, egyrészt magának a lipusszomének a stabilizálására, másrészt pedig jelző molekulákat tehetünk tényleg, hogy lássuk hogy hol járnak, másrészt pedig a célzáshoz, hogy oda jusson, ahova nekik kell. Ezen kívül használnak én gyógyszerhordozóként még az átmerdi fényekhez tartozó különböző anyagokat, ezeknek ilyen neveik vannak cirkónium thalium, niobium, szilícium, ezek azért jók, mert biológiailag nagyon inertek, tehát nem toxikusak, nem mérgezőek, viszont elektron nezek, tehát például elektron nagyon szépen lehet őket látni. Erről majd mindjárt egy kicsit részletesebben. Vannak azonban olyan nanopartitulumok is, amelyek polimerek, szerves molekulákból polimerizálják őket egy gömbfelszín mentén, és a polivernek a kics kis alkotvelei, azok olyan egyszerű szerves molekulák, mint a vajsav vagy az almasav, ezek képesek elvonni, és az alkotveleit után a szervezet kívüli vagy felhasználja. Amit itt látunk, ez egy ilyen kompozitszerű anyag, középen egy cirkonyl-dioxid van rajta, pedig egy ilyen korona polimerről. Ez a korona tartalmazza a hatóanyagot, vagy a jelzőanyagot, vagy amire éppen szükségünk van. Itt egy daganasejtnek az elektromikroszkópos képét látjuk, két érdekességet érdemes megfigyelni. Ez itt benne a cirkonium dioxid nanopartikumoknak egy agregátuma. A méretarány is elfeled nagyon pici darakákból van. A lényeg az, hogy nem veszi körül membrán, ugye amikor egy sejt fölvesz valamit, akkor ilyen kis membránba gurkolja. Itt nincs, ez az egész agregátum közvetlenül a sejtplazmában van. A másik érdekesség, hogy mit csinál ez a sejt? Ha általános iskolai biológiai tanulmányunkat előveszünk, akkor emlékezhetünk erre. Ezek itt a kromoszómák, amelyek szépen össze vannak csomagolva, hogy a transport vannak, itt húzófonalak vannak, ez a semmi békésen osztódik, miközben a plazmájában egy jó nagy adag cirkórium-dioxin a Nem pusztul el, nem nekrotizál, nem apoktotizál, osztulik. Ez jó hír. Megint, a továbbiakban. A célzás. Említettem, hogy az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy oda vigyük el a gyógyszert, ahova nekünk kell. Ez a Daganat terápiában nagyon fontos, és van, egy, van néhány lehetőségünk erre. A célzásnak több szintje van, az egyik a passzív célzás. A passzív célzás egy biológiai jelenségen alakul, amit úgy hívunk, hogy RTR, Emhouse permeability and Retention, vagyis megnövekedett képesség és visszatartás. Mit is jelent ez? A daganatban az erek károsodnak. A daganatban lévő erek kórosak, számos problémájuk van, nincs beidegzési, sírményzónk hiányosan. De ami minket igazán érdekel, az az, hogy az erek falán is lukak, feneszt fenesztrátumok vannak. Ezek olyan méretűek, hogy a hordozóink ezek át tudnak menni. Egészséges szövetben viszont az erek integritása teljes, ott nem tudnak ki a hordozók. Ö, ez a passzív targetnek gyakorlatilag az alapja. Az aktív célzás eh, pedig az, amikor eh, a hordozóink felületére olyan molekulákat teszünk, amelyek daganat-specifikus fehérjéket, illetve a daganatra jellemző csertfelszín molekulákat ismernek föl. Ezek lehetnek ellenanyagok, különböző receptorigadlók, vagy a folsav, ami egy roppant egyszerű és olcsó anyag, viszont egyes daganatok folsav-receptorokat uverexpresszálnak, nagyobb mennyiségben fejeznek ki, tehát eh, oda ragadnak a daganat felszínhéz, és ez föl fogja a daganatsáit venni. Ezen kívül az aktív célzásnak van egy ilyen szofisztikált módszere. Ezt úgy lehet fordítani, hogy irányított hatóanyag felszabadulás, Targeted Release. Normális esetben egy ilyen hordozó, vagy gyógyszerhordozó folyamatosan bocsátja ki magából a hatóanyagot a gyógyszert. Megtehetjük azonban azt, hogy a gyógyszert a hordozó felszínéhez egy kis linkerrel, egy kis kapcsolóval tesszük oda amely bizonyos hatással fogja elengedni a gyógyszert. Ez a hatás lehet hő, lehet fény, valamilyen sugárzás, vagy pH, a daganatok belsője gyakran savas. Tehát lehet ilyen pH-érzékelő rivizmechanizmusokat tervezni, vagy például is ez egy ilyen ötletes módszer. A daganat azért nem tesznek minnél szívességet, hogy elpusztítsuk. Az egyik az az, hogy olyan enzimeket, protézmusokat, fegérjú mutó enzimeket termel, illetve ki, amit normális sejtek nem tesznek. Ez azért kell nekik, hogy az inváziójukat, elősegítsék és bontsák a környezetüket. Na ezzel jó, meg is tegelték magukat. Lehet tervezni olyan linkert, linkert a hordozó és a gyógyszer közé, ami ezek, amiket ezek a dagarat által termeltezni, meg bondani tudnak. Magyarul, ha beadjuk a hordozót, egészséges szövetben nem történik semmi, sőt ki sem lép azért ahogy látunk. A dagarat viszont bondani fogja, és ezzel gyönyörűen elpusztítja saját magát. Hát ez csak egy kép arra, hogy hogy szoktuk ezeket a rendszereket. Kísérti állatot beoltunk dalanat tehát egy humán dalanatot hozunk létre az egérben. Beoltjuk a nanohordozót, és utána megvizsgáljuk a hogy a hordozó hol jár. Erre hanem mutassak be néhány konkrét példát. Itt néhány mikroszkopos képet látunk, pirossal, Gyakorlatilag az erek falát jelöltük, meg egy kötőszöveti anyagot, ami az erekben gyakori. Itt egy agy, egy máj és egy vesemegyszetet látunk. A zöld az maga a hordozó, a lipuszunkban. Azt látjuk egészséges esetekben, itt például az agyna nagyon szépen látszik, hogy az ér a piros, és benne van a zöld, tehát nem lépett ki az érből. Benne van azért ér Egészséges szövet, élen belül megy a kerig is, nem lép ki. Máján szintén szentális minő, színuszoidok, nem lép ki a szövetbe. Vesénél szintén, mint vesek, numeriúlusoknak vesetestisvéket látunk. A ves összegyűjti a hordozót. Ez nagyon jó hír, mert a kísérleti állat vagy később az ember meg tud szabadulni. Gyakorlatilag ez egy mesterség és idegen anyag, Tehát azért, az jó, ha megszabadulunk tőle egy idő után. Itt viszont ez egy daganak szövet. Látjuk azt, hogy a sok szabadon van, kihépet az érből be a szövetbe. Egy talán... Látványosabb és meggyőzőbb kép, ez egy Indigo Imaging-gel készült felvétel. Itt van egy kísérleti állat, aminek van egy daganata, és oltottuk fluorescens nano Mellette egy olyan állat fekszik, ami nem kapott ilyen fluoreszcens hordozót, nem kell megérni, az állatok alszanak. Az állat egyetlen injekciót kapott. Ugye amikor gyógyszer szerű, gondoljunk be, hogy valamilyen betegségben szenvedünk, akkor kurszérre szedjük a gyógyszereket, minden a kettőt, vagy mondjuk dagasztós esetben mondjuk heti kettőt. Ez az állat egyetlen injekciót kapott, a felvétel egy héttel az injekciótán készült, egy héttel, és látjuk, hogy gyakorlatilag szinte minden ö, hordozó a daganatában van mellett itt a kontrol. Ha az állatnak kiveszik a szerveit, és megnézzük, hogy a többi szerv hogy néz ki, és megy begyük a ordozó. A fősősorban egyik a kezelt állatnak a szerveit, az alsó sorban ami nem kapott semmit. Látjuk azt, hogy minden jel a daganat. Ez két daganat, a daganatokban van, illetve a vesében, aminek, mint említettem, örülünk, hiszen az állap ezeket a e, ordozókat. Összességében annyit szeretnék elmondani, hogy van a kezünkben egy technológia, amivel képesek vagyunk célozni e, a szereket ebben semmi science fiction nincs. Azonban a vízió az az, hogyha Csepcsányi beteg lesz és lemegy a Krincis utcai SZTK-ba a Mágyenhegydokihoz, akkor mindezt, amit most elmondtam, fölírj a TV. Na, ez a science fiction Köszönöm szépen a figyelmet! Mikor lehet esetleg valóság? Mikor tudok lemenni egy gyógyszertárba és ezt feliratni Nos, a helyzet az, hogy egy számos komplex forgozó van már ugye, ez a klinikai fázis vizsgálatokban, ami azt jelenti, hogy még nem lehet a piacon kapni, de már embereken természetesen szigorúan vizsgált között vizsgálják, hogy hogy működnek. Klinikai fázis 2-3 fázis vizsgálatokban vannak ilyenek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5 év múlva vagy 5-6 éven belül megjelenhetnek a piacon uh, ilyen hordozók. Az, hogy Magyarországon ez és sajnos nem azért asztalom, de globálisan azt kell, hogy mondjam, hogy ezért teljesen elérhető kér. Uh, Köszönöm. Egyéb kérdés? Hello. Én azt szeretném kérdezni, hogy az, hogy a veszélyben valami felgyűlik, az azt is jelent, hogy olyan ki is fog ürülni, vagy ez csak... Köszönöm. Ne, uh, nem. E, Aztán mutattam be azt a képet, hogy mi az állatok vizeletét is vizsgáljuk. E, és igen, üríti a hordozókat. A szilárd fázisú, tehát ilyen fém, érlegi hordozóknál lehet az probléma, hogy esetleg e, nem üríti, földürik, és akkor kapna az állat. Ez egy ilyen fé félelem. De az eddig vizsgálataink alapján, amiket mi használunk, az, az ürül. Nagyon értekes, hogy amit említettem, Fullerink Arbonnan a cső, a legelső képet talán még emlékszünk rá, Ugye az egész nanot, modern nanotechnológia az uh, akkor uh, a talpra, amikor, uh, amikor ezeket megcsinálták és elkezdték használni az iparban, óriási sztori volt, de gyógyszerhordozóként egy kicsit megbúttak, pont ez egyik a kérdésed miatt, ugyanis nem nagyon neki, ki, illetve uh, kiderült néhány után, hogy egyenesen toxikusak lehetnek. Uh, meg dolgok csak gyógyszerhordozónak kevésbé alkalmasak. De igen, uh, az említett tegere üdítik a hordozókat. Ezek szerint jól értettem, hogy ugyanolyan követelményeknek kell megfelelni egy hordozónak, mint egy gyógyszeratonyának. Tehát ugyanúgy tesztelik, és ugyanazoknak kell megfelelni, vagy együtt tesztelik ezeket, vagy külön-külön? Nos, klinikai vizsgálatokban gyógyszerrel együtt tesztelik. viszont, szóval, ahogy a vizsgáljuk, még külön-külön őket egymás mellett. De egyébként a kérdésre igen, nagyon szigorú vannak, a hordozó önmagában nem lehet toxikus. Tehát azt mindig meg kell nézni, hogy e, mennyire lehet üdvégző, és nem lehet immunogén. Ugye gondoljunk bele, hogy a, a kezelésünkben beteszünk valami idegen anyagot, valami korpusztulát. Tehát az immunrendszere nem megy elszó Tehát a hordozó nem lehet immunogén sem. Hát ezért gondoljunk bele, elég szép elvárások. Nem Le legyen toxikus, ne legyen immunogén, vigyel oda a gyorszától, a kell, csak föl majd, ki. E, de, ez nem olyan, nem olyan egyszerű, tehát éppen ezért igen, nagyon szigorú elvárások vannak el a volgozókárt jelzési kapcsolatban. Én... Említeted, hogy a, a polymerbázisú nanofarktokon umutat egy ilyen gömbfelszín menténk szimulizálják. Ez hogy elképzelni? Ez egyik kérdésben. A másik meg, hogy ezt hallottam, hogy a nanofajzerekből ezekről nem mondta el ez engem érdekel, mondanád fondoláltása. Oké, polimer nanopartikulumok. Köszönöm szépen, ezt kombinatorikus kémikusok csinálják, én pedig csak egy mezény molekulális biológus vagyok. Uh, gyakorlatilag, ami volt a képen, ezt utána visszamennék, akkor... Uh, képzeld le, hogy ez itt nincs. Csak, csak ez a korona van. Tehát egy központból elkezdik poliverizálni, és egy kis fa-szerű módon uh, polimerizáltatják uh, megfelelő körülmények között, és ilyen nagy üregek lesznek benne, mint itt, és azt lehet uh, felölteni uh, a hordozóval. Ez az egész gomlékony, tehát a szervezetben vannak a még az egészet le tudják gondani úgy, ahogy van. Néhány napig kellett egy stabil alakány, vagy egy darabig, amik föl legyülnek, és utána uh, Nanofegyverek. Uh, a helyzet az, hogy ez a technika is két élő. Van egy eszköz, amivel egy hatóanyagot sejtszinten tudunk célozni. Nyilván nem olyan nehéz elképzelni, hogy ezt föl lehet használni mondjuk katonai célokból is. Vannak szervezetek, vannak csoportok, amik azzal foglalkoznak, hogy a nanobiót, a biológiai, jelenlegi nanotechnológiák ellenőrizzék és megvizsgálják azt, hogy, hogy ez az egésznek kerülje rossz kezekbe, illetve hogy lehet ezt az egészet biztonságosan, veszélytelenül használni. Ez egyébként a tömekúztató fegyverek és a biológiai fegyverek kérdéskörébe tartozik ez is. Tehát ha valaki rá és keres az interneten, akkor fog ezzel a kérdéssel találkozni. A nanorobotika is ide tartozik egyébként, amiről ugye nem beszéltem, de akkor még egy mondatot uh, arról, hogy uh, a, uh, a nanorobotoknak uh, az már inkább, inkább egy kicsit kifin dolog, de két útja van. Az egyik az, hogy egy molekuláris szintű kis pici gépeket csinálnak, uh, de hogy ez pontosan mire lesz jó, ezt, ezt, ezt maga a szerzők sem tudják még elmondani, hogy lesz a vezérlésük, az irányítás az energiájuk. Erről nincs ez. A másik vízió az a biológiai biorobotok amit úgy kell elképzelni, hogy elindulunk egy ilyen kis és akkor ellátjuk valami olyan motorral, egy olyan kis fejérével, mint amilyen a baktériumoknak a folgáljuma, és akkor mozogni is fog tudni. Ugye ezt talán ismerik azt a fogalmat, hogy pozitív is. hát hogy képesek mozogni valami felé a sejtek, baktériumok. Ennek a rendszerét is már ismerik, azt is bele lehet pakolni. Esetleg egy primitív kis pici genetikai rendszer, az elvi lehetőség ennek megvan, gyakorlatilag ilyet még a influencer szerint senki nem csinál. Köszönöm szépen!